Isang <inveceria> ganiro <IPOCRACIA> Imani yangu ni kwa salama salimini mpenzi msikilazaji karibu kuifata tarifu mba tunazana mkutasaru waki. Mende kuna salia siku chache ili mwaka wa shula 1222-1223 kuanzishwa. Baadha shule za mabweni mkua nigitega zinakabiliwa na changamoto kem kem. Yungone mwa changamoto hizo kuna ongezeko la beya vyakula. Na baraza la wazee wa busa nasema kupokea vema sera serikali ya kubuni washa, washa, washa uriwa kwenye vijiji amba hua tusaidia wananchi kutanzua mizozo ambayo ina wakabili Kwa haya na mgini yo karibu ni jinalangu Moize Misago Michambo na François Akimana Isa. habari kamili tu katika ukura sawa, kwa kurasa wa elemoni kuamba shule za buni katika mkoaji tega na kabili na changamoto moto kwa dha pamoja na kupanda kwa beya vyakula kuchaka kwa viungu vikubwa vyakupiki ya marufu muvelo. Ubovu na ukuchaka kwa magodoro na mengine kama inafafamishwa na walimu wakua shule hizo Walakin wanataja kuwa wanajianda kikamilifu kwa mwaka wa shule 1222-1223 Gerard Nebigira Viongozi wa shule zenye mabweni za kite gati nao waliza kwamba kwa sasa wanawajibika na mandalizi ya mwaka wa shule mpya 22, 22 23 lakini wangezea kwamba wakabiliwa na matatizo mbalimbali mbali, mfano watu wabaini kwamba tatizo kubwa ni la kupanda kwa bei za bei za chakula ambapo pesa za alishia wanafunzi hazijapanda yani pesa 108 kwa siku moja tena kwa wanafunzi mmoja wasema kupanda kwa bei huko kulishuhudiwa hata katika mwaka wa shule luo pita na andiko kulipelekea baadhi ya shule zenye mabweni kudaiwa na wafanya wafanyabiashara wa chakula tatizo lingine lililogusiwa ni la kuchaka kwa sufuria kubwa maarufu muvelo za kupikia chakula ya wanafunzi wa mabweni ambayo muda huu za karabatiwa ama godoro baadhi ya viongozi wa shule zenye mabweni wasema wanazo za kutosha haswa makaa huu mfano ni shule lisenotre dame de la sagesse mfano ni shule lisenotre dame de la sagesse pamoja na shule itabe moya kinyume na hayo viongozi wa Shule Lise Sente Tereze na shule Etez Kwibuka. Warif kwamba wanau uhaba wagodoro hapa zile wanazo zikiwa zilichaka. Hayo ya kiarifiwa kuna hata baadhi ya shule zinazo kabiliwa na uhaba wavitanda. Mufano miongoni mwamifano mingine ukiwa ni shule la itabe mwea. Lakini hata hivyo yongozi wa shule zae mabweni wagitega wafahamisha kwamba Wazidi kuanda mwaka wa shule mpya ujao wa 2022-2023 licha ya kwamba hawajajurishwa tarehe ya kuanzishwa kwake Aitha wasema mdahu wakarabati sufuri ya kubwa muvero vitanda, viti, meza pia wakarabati madarasa viumba vyakulalia na vinginevyo Mbali na hayo waomba wapewe kwa muda unaufa pesa za kununuwa chakulaya wanafunzi Oomba pia godoro na vitanda vitolewe kwa shule zinazo vihitaji Kutoa Kuto wakitega, Janibigirare dio isanganiru. Shukran, Gerard Nibigira. Timu ya kitaifa ya mpira wa mikono handball, idipigwa mchezo wache, katika mchezo, ungeli kutanisha timu hiyo, pamoja na timu ya moroko, mechi ambayo, ungeli cheze wa mjini kigali nchini Rwanda, Duru za habari kutuka kwa wachezaji hao wa handboard zinarifu kwamba mechi ilikuwa natarajiwa majira saa tatu usiku jumanehi na wao wakawa waluwasili baada saa tano usiku huo huo. Duru hizo za habari zinarifu pia kwamba hadi majira saa tatu usiku walikuwa bado wako kwenye mpaka wa senyine mba. Kulingana vianzo hivyo vya habari wachezaji hao wangalifanya safari andege agosi shina tisa ila wakufaulu kutokana na ukosefu wa Feather. Na watu 19 kiwemo raia moja kutoka nchi Uganda wako mikononi mwa idara ujasusi tangu Jumatano asubuhi jeshi la polisi mkoani Rumonge waliowakamata kwenye kijiji cha Karonke katika tarafa na mkuu huyo Rumonge na kisha kwa kabithi kwa afisa wa ujasusi katika mkuu huo ambaye aluafikisha mjini bujumbura daima jumatano hii wanadaiwa kuyumbisha usalama wandani wa mkua huo bada ya kiongozi wao kujitangaza kuwa mfalme siku ya jumapili kuringana vya vyabari kwenye eneo la karongi bada mapu mziko kidogo tunendelea lejo isanganiru ni kiboko yao Ikiwa ni saa saba ndakika shina saba tuendelea na tarifa hii. Kufunguliwa kwa banki ya ukezaji na mandeleo ya wanawake ni mojawapo, wapo. Emafani muhimu katika kipindi cha miaka kumina saba ya utawala wachama saa ndede FDD. Katika asasi huru ya wanawaki waleoreja kutoka wa mishoni afrabu, waleza kukaribisha vema mpango huo. Godelievre Mande Rakiza mwenyikiti wa asasi hiyo anaminikuwa banki hiyo itainua wanawake katika maendeleo tumsikilize. Tunefurahi sana kufunguliwa kwa hii banki. munaona Mnaona kwamba chama kimefanya kazi muhimu hata kuna benki ya vijana. Sasa kupata benki ya akina mama nayo ni furaha kubwa, furaha tele kwa sababu hiyo benki itasaidia sana akina mama kufanya waanze miradi na kupata mikopo. Sasa akina mama wanaweza ji panga wafanye biashara hata wageuke wa jasilia mali kamili na imewazia sana kwa uwezo wa akina mama hata mikopo watakuwa wanatoa wanaomba faida kidogo sana sasa inabidi wafanye bidii wajiunge wae makoperatīve au mashirika ili hiyo bahati isiwapite wapate hiyo pesa. Alafu banki nayo ifanya BID iwafunze iwafundisha hao wakina mama vile watakuwa wanatengeneza miradi. Sisi kama shirika ya akina mama tayari tumeanza kusaidia akina mama wanafanya miradi, vile wana mpanga mradi, vile wanaweza tumia hiyo pesa au wakizipata sasa inaonekana sisi tuko tayari na tunawatairisha akina mama. Benki hii imeanza hii mwaka sasa hija koma. ila tunaona kama imeanza vizuri sana. Imetekeleza sana kuhusu maendeleo ya akina mama. Nina uhakika ya kwamba Ae, akina mama wakiendelea waki wakichukua mikopo wao wataendelea. Huyo amesikika ni Godelieve Manerakizani Munyikiti wa Asasi Afrabu na baraza la wazee wa busara lina karibisha vyema sera ya kuanzishwa upatanishi kwenye vijiji upatanishi kwenye vijiji kupitia uchaguzi ambao unandaliwa mwezi ujao Baraza hilo linaona kuwa nafasi ya wasulihishi hao ni muhimu katika utatuzi wa mgogoro katika jamii hasa mgogoro ya ardhi Adrensibumana mwenye kiti wa baraza hilo kwenye ngazi ya kitaifa anathibitisha kwamba waze hao wa busara Watashirikiana na wapatanishi hao tumsikilize katika tafsiraki ya kiswa ya jerome hakizimana Matura tu ya kilani Uchaguzifu wa washauri wa vijiji na kata tumeupokea vizuri kwa sababu Watasaidia raia wa angazi za shina Ili shiria hiu karibu nao na kuafanya kutosombuka zaidi na kwa chukua halami kubwa Nisera nzuri ambayo serikali metekeleza Kwa sababu kesi nyingi katika vijiji zinahusiana na mikogore ya arithi Pamoja na mpaka ya arithi Au pia mikogore ya kijemi Na ukitazama wana ufahamu zaidi maswa Hayo ni waze wabusara kwenye vijiji hivyo Utakuta wengi wao ndio wamechaguliwa zaidi Waze wabusara kwenye vijiji Pakiwepo wale ambao wanataka msada kwao Wawetayari kutuwa ushauri wao Lakini wasikate kesi Kisha waki washauri wasiridhike wakatai rufaa katika mahakama sawa watu wanapozozana si lazima kuelekea mahakamani wanakuenda mahakamani iwapo watashindwa kuelewana wanaweza kupatana ikishindikana Wakatafuta watu wakuapatanisha wakati huo waze wa busara watasaidia sana katika kuonesha palipo na fikiri kuwa kuna wale ambao watagombea ili washiriki kwenye wapatanishi hao lakini wakati huo atakapo na mahakama hiyo ya kijiji hata shiriki kutoa ushauri kwenye baraza la waze wa busara hata pashwa kujengua kutoka na kuwa atakuwa ameksika kupatanisha mkugoro flani kwenye Jami. Na hui wa mesikikani Adrienne Sibomana ni mwenyekiti wa baraza la waze wa busara kwenye ngazi ya taifa akitafana mzetu Jerome Hakizimana. Na asilimia kume ya wathiri wa ukimwi nchini burundi hawatumidawa za kufiza ukimwi kutokana kutotambuliwa moja ya sababu za kuzaga kwa ukimwi wengi wao ikiwa ni vijana. Mata mshia ke Dr. Desire ambaye aluakilisha waziri wa afya katika kongamano la nela kitaifa la vijana onawishi na ukimwi na lewe ndeshu wa mkuwani ngozi. Kulingana nae hicho ni kikwazo kikubwa katika kufikia lengo la kaulimbiu ya kwamba ukimwi sitishiu la kia afya tena nchini burundi. Wadao hawa afya kwa ushirikiano na mwakilishi watawila shirika la umoja kima taifa UN AIDS Wana washauri laia hasa vijana kupima kwa hiari na kutumia dawa ipasavyo Na kwa kuitimisha taifa bari ni kuamba ndoa za waki wengi na kusambaratisha familia ni yani authorities Na zoni kana katika badha familia za wanawaki walio katika nchi za kiarabu wakati ambapo baadhi ya wanawake kutoka mkoa wan, wa Rumonge waathiriwa na athari hizo wakiwashutumiwa umezaokwa kusimami kwa usimamizi mbovu wa mali za familia wanandoa hao badala yake wanaamini kwamba wake zao wanapata pesa nyingi katika nchi hizo za Kiarabu na wanapendelea kuolewa na wengine Omar Nduayo wengi wa wanawake hao Wanamaoni sawa kwamba wanapokuenda kwenye inchi za warabu Utanguliza makubaliano ya kifamilia Walakin baadi yao Wachukia usimamizi mbaya na matumizi hafifu Ya fedha zinazotumwa kwa wenzi wao Kwa upande muingine waume wa wanawakihao Wanafikiri kuwa talaka ni wamuzi Unauchukuliwa na mwanamuke Kutokana na pesa na zovuna katika inchi za warabuni Huku wanawakihao Wakiamini kuwa ubahiri wakuanjima pesa za miradi waumezao wanaume kwa upande wao Wanamini kuwepo itajila mkataba unaweka utaratibu utakaufuatwa. Wakili prime mbarubu kiongozi wa asasi na opambana didi ya biashara za bin Adam. O NLCT weton frere kwenye vifungu vya 121, 122 na 123 vya kanuni za familia. Akieleza kuwa ni lazima. Wenzi wandoa wakubaliane pale umoja na potaka kuenda inchi nyingine kutafuta kazi. Kiongozi huyo, anaitaka serikali kuendeleza juhudizake ili familia zinazotuma watu wake uwarabuni zinufaike. Shukran Omer Nduwa. Na hadi hapa, laziada siinaspokotu ni kuteremisha nanga, nuwashukuru nyote ambao. Metege sikio tanga mwazwa di mwisho, bila kumusahau kufuni mitambo Fransua Akimana, langujina Moize Misago. Na kutake mchana mwema alamseke. <mucho>